en orrea zurekin pantzo hirigaraai agiak kalteak egin dituhiruleiko maasttietan. Pentsatzen da ehuneko hogo jogeita hamarreko galzia izalen dela horengatik, Horgeakhiruleikoak no ormarkkaren beste doi doibat istu du, alde baiiko hogetan ere gerotak gaztegiago ikusten dela mahastiggintzari lotzen, bien erlekukotasunaak ensonen ditugu begi saiontana. Eunka jende larun batean, bayonan gerlarik edo gerlatik eta miseriatik ies egiten duten errifusiatuen alde, elkartasun mogimendu zabal bat nahi dute abiara ziantola tzeileka. Kalamua edo kanabizaren arrekasta, ogoi mila lagun baino gehiago, iragandira joan den asteundagian, expo groa azokatik irungo fiko bana. Eta bizkaiko bermioktarrak bestan atzo, a raunak, edo estropadak irabazi dituzte lakotza, eien bestaren giruan ere esartuko gira. Lehenik, aroazpundu batzulekin kagina. Ordeon, mementuan frangun mutu beharada atxaleko biakartio garazialdean, atik gero uh, iruzkalde beharada ueunguzian temperaturake jamalau eta hogoik ratu hartu izanen dira gauzko, ikerarro ikerlean arabera. Iruleiko arno zormarkak irurgoita amagurte aurten, eta kari horretarat besta antolatuazen, aste buru guzian, besta izan da, jendia etorri da, baina larumateratxaldeko agie ontxiak piskabate iztu duena, maaztizainak bai baigurri eta irulegi aldeko maaztifrangu izan dira, bazizko garen ganik, eta lehen istimazioetan erranditaike ditaike, ogo, jogo eta amarreko galtzia izanen dela aurten Teo Rizpe iruz maazt izan gaizt, gaztiaren lekortasuna Ebe izan gira piskatik ustera atzuatxean baina bai e, ostoak e, biziki unkitea dira, zainiz lujian dira eta matz golkoak ere e, batzu ala, lujian eta unkiteak Beraz, hor uh, baigohi aldean hainitz ukandute, gaitza hainitz, eta irulegin ere ukandugu uh, or, animaleko uh, ahiak, uh, ageriko guai. Zein eta raino ez dakizio, no? Ez dakit, uh, eni ustez uh, eguneko hogeia edo goita maha, eni ustez uh, unkiadaz, eta guai, maatxa unkieta uh, fite ustiltzen da, beraz, bagda kasu man, eta, hola, bagda utzi uh, zaila da, hor, bagda eman, a usted usted el dura fiel duda Gaur egun berriontea berriota marbat maastiek tareak ondatzen ditu irulegik, eremuz espalimadare datu arno kalitatean ainit zirabazkida eta gainera dinamika eder bat bada sormarkan arno gintzaan ikasi ondoan, etxalde gehienetan, seme alabek segidartzen dute, kasu hortan dira, lehenik entzonen ditugun elori reka izpura bordaxarriko hartu duena eta ondotik entzonen dugu Te teogru, horri uspe egun ze iruleiko arretxeakoa laster plantatzeko da Hanna. Hola, ikustia enbeste gazte indartzen gitu, jokatzen dugu, uh, haigira gestatzen ere algahekin hori uh, izigar importanta da, gozo da. Sok maka txipi-txipiak gira, bada behegun eta behoita uh, hektara landatuik, eta bada galdera animalekoa. Emen lekoan le berian, me ere eta uh, mundu hor suan, eh? me ahitzeko da, gazteak plantatzen aldi da goz suan eh, ikulegin. Hor, <laughs> asidut formakuntza bat, aprendiz Mahman uh, marman alderdean, urte bat denako formakuntza bat, jistaratzeko gero. Ni zurgintzan ahintzen lehen eta egen egan uh, jintzeta poliki poliki uh, nahi nioz jastaketarekin uh, guztatu zait eta horrekin uh, Begilean, bada maha bada uh, maha txea, lanata, eta intesatu nu, eta ortaako guai formatzen iz, gero anaiarekin, uh, bai, guztuko adut, la, ofizio hori bai. Zena nahi, haundia, iban, hor, uh, aizanda, azazki uktaz, uh, beste, eta hor, uh, du, bere instalaziona alduene ukteko, eta uh, beste, uzumaintzun ukten burian, hala. Arrabi, leko kutashun, teori, risperu, seta, elori, rekarena, e yoliko, shormakak, badola, segida, bedaz, soli, bedain, begi ona dela. Denbora kanbiakorra izan agatik, Maidalena Kaskuan eginda lur zaindiaren besta, eta jendia ederki bildu da lurra zaintzeko eta laborarien instalatzeko lan egiten duten edo duen egiturari sustengoa ekertzeko, agar zoena iniz baziren siberuan egiteko, horietan lehena lurri gabezen laborari bat, ian vogon atarratzen iztelatzen lagundu duelakotz, edo ere gameko erriak lur zaindiari deeginduen lehen erriak delakotz. Besta agiruan iraganda eguna, baina nondoko desafioak ere estira hantzi, lurx alzea kurbiletik deregitzea, safer gari pressionea egitea, bere lanagin dezan eta ere lurxa india egitura. Obetzia, Schartzia ezin Sinobekhi raganda i parochiale riccolaboranciacco Bostica stecchi privataetana, sempre le con San Cristofico stecchiani e unter lato unitam orthicasle, asparne cosse fan e umbat de Napoleuco Errica ricchiani e unta amara, Berroita amar bat dira, eta azkenik, Doni Bane Garaziko frantzesenia ikastetxean, berroita amairu, orotarat beraz, bostion ikasle pasakon datzen dira, xarziuntan, laborantziako ikastetak esegitzen dituztenetan, azpimeratu behar da, akitania mailan, laborantziako ikastetxe primatu eta kopurua hemen datu dela aurten bereziki, Euskal egiko emaitza oneri eskerren. Bestalde eun bat edo barkatu eunka jende mobilizatu zen bayonan larun batian, beren herrietan gerla eta miseriatik eskapatzen diren, emazte gizon eta aurren alde, elgeretaratzerat deitu azuten, e, ogoita amak bat erakunde pasak Pampi Merkapide lankidean zen. Deitzalen artian horziren politikariak, eta horietan Jean-Claude Iriart, autetxia eta galdien dakogu, egingar ikusten zuenez aterbeak atzemaitea baiunan errefusatu hauen aterbetzeko. Biztan dena, behar uh, direla gauzak uh, antolatu, hala, hori estatuak uh, badu irresponsabilitatea hortan, Eriko etxeak ere bistan dena be pentsatzen dut ere behar da gizartea eta jende emaeste eta gizon guztiak ber dutera den iduriko e kontsi beren burua kontsi hartan concernatuak Familia hauek aterbitzea gausabada balimada zerbait eskine ber Versailles la un sardionuntas chiprier belbidea un erturak lehenik olehnik oa eresebito gero halainan joita masen 2100000 e ka espainola ketasko una kunat -kuna hijeke aniltz hemen gelditu dira horietarik ere aniltz hemen geldituko da Mennan lana la eta dikuria hori hasi guk egin nahi zituko lanak hemen galitzeko Talde antifascista kide hor si banderola baten giberean eta intxusen Joël Legalena kugaru er, zure, idazten banderola hortan. Ori da Refouchez welcome, Refouche à toi que ongue et torer ignoresda ilegala. El kartashuna Refouche à toi que rnoseko Emmaus komunitateko arduradunak ergaitenzauku arazoa politikoa zera. problem dor le pe poreviixotu. bereergietako arazoak begiralei konpondu dien iheez joan.zi arete despoatetu zepi. Erena nahi du, herrialde horiek ez gehiago esploatatzea dena eten diegu Anndolatzaileek elke hartasun mugimendu baten nahi dute abiarazi eta ez bakarrik esiriaak eta Iirakiak remigaentzat baiziketa egunero bideo hori hartzen dutenen alde. Raben mentura lapordiko posta bazuetan greba eginen delakotz mugerreko banaketa zentruan beriziki goizuntai goiti ZJT sindikateak sustaturek kolien greba dute eginen sindikateak gaitzesten duena oraiko goita iruturna da edo banaketetaik iruken duena edituela zuzendalitzak emaiten duena razoina aktivitatea euneko bostez apaldu dela ez dituzte pietunek batera zenbaki berak ikusten diote trafikoa euneko goita behatziez emendatu bi.000 eta lauetik hamekkarat Interneten bidez egiten diren manazeeri esker. koliaak muggeko banaketa zentrotik abiatzen dira Iriburu BAB, onbokaerat besteak beste zuzendaritza eta sindikatak joanden hastian bildu ziren baina netzen adostasunik HMA. Jonden aste undagian ogoi mila lagun baino gehiago iragantziren irungo fiko batik, han ospatu expo grow cannabis edo kalamuaren feriatik koldo nagusia katsetaria hantzen. Konzertuak goitzeko lauak arte eta bos mila metro karatuko azoka postu guztiak saldurik. Ingalaterra, Italia, Frantzia, Espaina edota Suitzako Suitsako erakusketari zein bisitariak bildu bira bertan. Azokak berak errealitatea gerian utzi du kalamoaren inguruan industria eta sektore ekonomiko unti bat dagoela, baina lege eta debekuen kontraizainekin bukatu beharra dagoela ere. Zentuontan azokan aldizkari berezituak kalamu landaren usaina estaltzeko produktuak, landaren oreak txikitzeko makinak, kalamua likido tantak begietatik kontsumitzeko, kalamua pipatzeko tresna mota guziak ebota kalamu landarentzako ongarri organikoak saltzen bituzte. Eta Euskadiko kalamu kontsumitza ilen elkarten federazioko aitor brionek esplikatu digunez, azokan saltzen diren produktu asko bezala, hego Euskal Herrian kalamua kontsumitzearen legezkoa izan arren, ekoizpena dereka buta dago, Aitor Brion. Alde batetik ikusten da, ba, bueno, feria ondila dala, espositoria daudela, ongarriak, ez izan dituzunak, aziak eta bat daudela, hor merkatu bat dago, eta merkatu hori legala da. E, esan genezake, e, Estatu Espainiaren ikuspegi gizabal bat egon da, asieratik dago, da dago, egin daiteke, Baina nolabbaiteere ba hor produkzioaren auzi gedatzen da e, nolabite ere soluzionaek bai, Kontraesan handia da. Buelta bat eman elenoferiiaikan eta ikusitut produktu asko, medikuntza ingurukoak pasada bat, eh simurre ikusi dete ere eta e, ba, bai hori ba nolabait ere jende agertatzen da txunditutas esaten du bueno elkarteak eta consumitzaileak jartzen dituzte eta hau usten da merkatu hori egiten da eta horrek e, guri antzena antzenarazi antzena egiten diguna da merkatua da tirua mugitzen dela ta asken finan lanpostua sortzen d dela bai ikusten da kompleksutasun hori pieza guztiak bai baina batera ezin orain goz, Oran kolaren bat asmatu barko da hor ba itxaste kolan. Espainiako estatuan, mila behatzireunda irurogeita sazpi garren urteko lege batek agintzen bitu kalamuaren kontsumomugak eta ekoizpena debekatzen du, baina Espainiako hauteskunde oroko horren ondotik gauzak aldabaitezkela uste bote. Espainian gobernuan den alderdi populara esezik gaineateko alderdi politiko guziak prest baitaude kalamuaren edo kanabizaren irregulazioari buruz ezta badatzeko. Eta orai jastatuko dugun giroa, Bermiotarrek ekarri daukute atzo <totipatik> Bermiotarreak uh, uro, sedo, boskariotzu, agraunak eta donastiako kontsako bandera Irabazi ibaitute, atzo, bigerren uh, txanda eraman dute Bermioko urdaibai uh, xapeldun lehen Laugerren aldiak ontsako bandera irabazten dutela Eta bigerren ateradira onda rabiarrak Eta irugerren horio emazteetan san juanekoak uh, xapeldun Bigerren ibaika, hori erenteriakoa Eta irugerren sumaia Eta pilotan haratsaleguntan uh, uh, iztarienko paren kondu bosto Kontan, agire eta maitea hariko dira Monzondartz eta Leumunoren kontra Rukbian atzoatxalian uh, Prodebin uh, baionak uh, Ogoita amasei amala Uirabazi burguenen kontra Federalbatean angelu galdu Balanzdazenen oita bat oita zorzi Eta maulek aize galduk aztenetan Iru, ogoita ama iru Goizberri saioarekin Sigitzen dugu, zuekin Kristof eta bat iten azuarteko Berrietan Alemaniak mugak etxiditu Thank mm -hmm. you. Eta kontrolak berriz zartzea erabaki dute igan deuntan Austriatik eldudiren milaka refusien Gainezka eginak baitira ango egiak Azken erabakia hoekin Alemaniak bertan uzten ditu Schengeneko akordioak Beraz jendek lujerat sartzeko edo lujalderat sartzeko Dokumentazioa beharko dute Europako gobernuek adostu kotak onartu beharko dituztela dute uh, Alemaniako gobernutik Eta justuki Europako barren ministeri goi bilikura bat dute astelen untan eta kuota proposamenak berrituzkete honartu Alkaida berriz agertzen da Urte bat isilik egon ondoan Aiaman alzauari buruzagiak grabak eta sail bat plazaratu du eta untan hainitz du Estadu islamikoa, Bagdadiren kalifatua, ez dugu onartzen eganez, ala ere galdegiten dute um, jihadisten arteko batasun batera, hori al-Qaidak ereman lezakena, eta Sirian engaiatua diren erialden kontrako atentatuak gehiamat estatu batuan eta Frantzian. <totipasen> Eta resuma batuetan eskerriko lider berri bat. Jeremy Corbin da larun batean laburisten buru gisa, honte eskerra eh, eh, alderditik esker eh, plaza eh, plaza edo kokatzenen markatu kokatzen den politikaria da hau, ardura alderdiaren hildo ofizialetik baztertu dena, austeritatearen kontra eta pazifista bezala aurkezten daukte.